Első fejezet Hazatérés Azt hiszem, a legszebb látvány, amit ez a világ nyújtani tud, mindig is a nap felkelte lesz. A narancssárga, lila, rózsaszín és világos kék milliónyi szín árnyalatának kavalkádja minden reggel impressionista festményé változtatta a keleti égboltot. A földön, amikor csak tehettem,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 Rezzenistelen arccal vettem tudomásul a bizottsági ítéletét. Megköszöntem a munkájukat és távoztam. Még aznap összecsomagoltam és hazarepültem Londonba. A következő két hetet anyáméknál töltöttem a nagyházban és feszélyezettem válaszolgattam a családtagok kérdéseire. Természetesen apám tudott minderről. Richard Hendon nagy befolyással és jó kapcsolatokkal rendelkezett.